بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدرى الفلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ننوبكم ومن يدئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم أما بعد فإن أصغى الحديث كتاب الله وقال هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في دين الأحباء رحمني ورحمكم الله تعالى الحمد لله حينما بدار إني كتماسه diberikan kesempatan oleh Allahu Jalla waala untuk kita bersama-sama duduk dalam sebuah madrasah yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan melainkan kita bersama-sama mengharap pahala darinya mengharap, mengharap barakah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Bisa menambah iman Dalam kalbu kita Membersihkan jiwa kita Dan juga bisa menghapuskan Segala dosa-dosa Yang pernah kita lakukan fikum. Kita kembali insyaAllah melanjutkan Dari kitab Bilkitab sunnah dari sahih al-imam al-Bukhari rahimahallahu ta'ala kita masuk pada hadis yang ketujuh insyaAllah kata al-Bukhari berkata al-imam al-Bukhari rahimahallahu ta'ala kata haddatana kutaybah bin Sa'id haddatana kutaybah bin Sa'id salah seorang imam besar dari masyayikh Alimam Al-Dukhari sekadar faidah Alimam Al-Bani rahimahallahu ta'ala menyebutkan faidah terkait dengan seorang rawi yang bernama Qutaybah bin Sa'id rawi yang bernama Qutaybah bin Sa'id rawi ini diantara perawi-perawi tiga al-abadilah Abdullah Ibn Mubarak, Abdullah Ibn Wahab, Abdullah bin Zaid bin Jadid bin Mukri, tiga abadilah, yang tiga tersebut, bila meriwayatkan dari seorang raw yang bernama Abdullah Ibn Lahiyah, maka riwayat Abdullah bin Lahiyah adalah sahih. Namun, bila meriwayatkan selain dari tiga orang tersebut, maka hadis riwayat Abdullah bin La'iyah menjadi lemah. Namun, ahli imam al menambahkan, selain dari tiga ulama tersebut, Abdullah ibn Barak, Abdullah ibn Wahab, Nam, dan juga Abdullah bin Jazid bin Muqri, selain dari Ulama-ulama yang bis, yang mengangkat riwayat Abdullah bin Lay yang menjadi sahih kuat ada riwayat Kutaybah bin Sa'id bila Kutaybah bin Sa'id meriwayatkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Wahab iaitu Abdullah bin Ibrahim maka riwayat Abdullah bin Lay yang menjadi sahih. Nah demikian faedah dari Al-Alama Al-Bani rahimahullah taala qala haddathana layth berkata kutaybah bin telah mentahdidkan kepada kami layth dari aqil al-zuhri qala akhbarani ubaidillah bin abdillah bin uzbah 'an nabi radhiyallahu ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Beliau berkata Lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa stukhlifa Abu Bakar wa kafara man kafara minal Arab ketika meninggal wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallama dan digantikan oleh Khalifah Sahabat As-Siddiq Abu Bakr radhiyallahu anhu. 6. Dengan kesepakatan Ijma kaum Muslimin. Ijma as-Sahabah radhiyallahu anhu majmain. Mereka sepakat. 6. sepeninggal Rasulullah yang menjadi Khalifah. Yang menggantikan khilafah Nam adalah seorang Sahabi as-Siddiq Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wakafara man kafirng Arab pada waktu itu dalam kondisi <coughs> digoncang berbagai fitnah. Semeninggal beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncullah dan kafirlah orang-orang kafir dari kalangan Arab. Banyak di antara mereka mengaku sebagai nabi. Musailamah al-Kazzab dan juga Al-Aswad Al-Ansi, Tulaihah Al-Asadi, wa ini Di antara mereka-mereka mengaku sebagai Nabi Setelah sepeninggal Nabi SAW Sehingga murtadlah Di antara orang-orang murtad Waktu itu Sehingga Khalifah Abu Qasiddiq menghadapi Sekian banyak ujian Fitnah di waktu itu Belum lagi Sekelambah kaum Muslimin Yang mereka tidak mau menunaikan zakat. Mereka menolak untuk diambil zakat. Zakatul mal. Ima karena sengaja. Ataupun karena subhat. Atas sebagian mereka. Terhalangi. Untuk menunaikan zakat. karena penguasa. Kabilahnya melarang. Bangsanya melarang. Demikilah kondisi waktu itu. Bahkan di antara mereka enam terkena subhat. Subhat kenapa? Kok mereka mencegah? Tidak mau menunaikan zakat, zakatul mal setelah sepeninggal beliau Rasulullah SAW. Subhatnya adalah ketika memahami Al-Quran. Al-Kitab. Nam tidak. Sebagaimana pemahaman para sahabat. Radiyallahu anhu majmain. Maka. Akan banyak salahnya. Sebagaimana sebagian mereka. Memahami konteks Al-Quran. Tanpa merujuk kepada para sahabatul kiram. Sebagaimana subahat. Yang menimpa sebagian kaum muslimin. Yang dengan sebab itu mereka menghalangi menolak zakatul mahal yaitu mereka memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala khut min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum watuzakihin biha wasalli alaihim. inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alimun surat at taubah Kata Allah Jalla wa Ala khut min amwalihim perhatikan sebuah faedah yang berharga sebuah faedah nafisa ketika memahami sebuah ayat tanpa merujuk kepada ulama salaf kepada para sahabat maka menjadi salah kaprah meninggalkan sebuah kewajiban kata Allah Subhanahu wa taala khut min amwalihim ambillah dari harta-harta mereka Ambilah dari zakat-zakat harta mereka, sedekah sebagaimana sedekah atas zakat, tu tahhir Yang dengan sedekah itu engkau bisa mensucikan, membersihkan jiwa mereka, watazkihim membersihkan dan mensucikan mereka dengan sedekah. Zakat tersebut dalam ayat ini, "Qulnafiiladbarakalafikum". Mereka memahami ayat dengan lahiriah, iaitu yani, ambilah harta zakat mereka nam sebagai sadaqah sebagai zakat, supaya Engkau, way Muhammad, tutahhiruhum, supaya Engkau, way Muhammad, untuk membersihkan. Mereka wajib zakahim dan menyucikan mereka dengan zakat tersebut. Wassallihalim dan doakan untuk mereka. Enam. Di sini kata mereka zakat tidak boleh diambil kecuali oleh Rasulullah SAW sendiri. Karena tidak mungkin, karena tidak ada yang bisa membersihkan jiwa kita. Enam, mensucikan jiwa kita, melainkan baginda Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sudah meninggal dunia, apakah ada seseorang yang bisa membersihkan jiwa kita, mensucikan jiwa manusia? Ini sebahagian mereka. Ayat ini, "Qud min awalihim ini kitab perintah kepada Rasul." Nعم. Nah, perintah kepada Rasul Khut, ambillah wahai Muhammad harta benda mereka. Bukan kitabnya kepada semua orang. Bukan kepada khilaf, Khalifah Abu Bakar, Umar dan selanjutnya, tidak. Ini kitab Khut min amwalihim. Allah memerintahkan kepada siapa? Nabinya Muhammad untuk mengambil, memungut zakat kaum muslimin. Dan tidak ada seorang pun yang mampu membersihkan jiwa dan sekaligus mensucikan jiwa melainkan tasqiyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini subhat mereka. Dikatakan subhat karena mereka hanya sekedar memahami nas. Al-Quran sesuai dengan pemahaman mereka sendiri tanpa merujuk kepada para para sahabat al-kiram para sahabat al-kiram ayat ini fikum, walaupun perintah ini kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam namun juga berlaku kepada seluruh umatnya nah sebagaimana perintah-perintah salat Perintah-perintah zakat. Dan perintah yang lainnya. Nah, tidak hanya berlaku kepada siapa? Rasulullah. Nah, tetapi berlaku pula kepada umatnya. Ketika tidak ada nas. Yang menunjukkan khususnya. Tidak ada nas. Dalil. Ia ya, menunjukkan khususia perintah, syariat itu hanya berlaku khasah berlaku khusus untuk Nabi Allah alihi s.a.w maka kembali kepada al-umum kembali kepada secara umum seluruh perintah dari Allah SWT itu berlaku untuk seluruh umatnya kecuali bila ada nas dalil yang sahih, yang jelas bahawa perintah itu khususiah bagi Nabi Muhammad Ali Shallallahu Alaihi Termasuk dalam masalah ini khutmin amwalihin, Ambilah oleh Muhammad harta zakat mereka, zakat harta benda mereka. Walaupun konteks ini perintahnya kepada Rasulullah Ali Shallallahu Alaihi namun secara umum berlaku pula kepada seluruh umatnya, kecuali bila ada nas dalil yang sahih yang jelas yang menerangkan bahawa ini khususiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk umatnya demikianlah hadis syariat al-islamiyah demikian seluruh ahkam syariah diniah maka berlaku untuk seluruh umat manusia umatul islam kecuali ada dalil Nas yang sahih yang menerangkan, menjelaskan bahawa itu hanya khususnya bagi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sebutkan sahabat satu seorang sahabat saja yang bersama mereka. Nah, seorang sahabat satu saja yang bersama mereka. Memahami ayat ini khutmin awwalihim adalah khusus bagi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang berhak yang boleh memungut zakat hanya Rasulullah sebutkan siapa seorang sahabat tidak ada Nam sebagaimana kaum khawarij pemberontak yang menentang melepaskan bayat kepada Ali bin Abi Talib maka didatangilah oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maka hujjah yang terkuat untuk membantah kaum Khawarij adalah adakah satu seorang sahabat bersama antum? Nam adakah seorang sahabat yang bersama antum membela kalian, memahami nas-nas Al-Qur'an sesuai dengan pemahaman kalian, adakah seorang sahabat? Tidak ada. Ini sebuah hujjah Nam yang katiah, yang bali hujah yang mematikan, yang bisa memukul, membungkam subuhat mereka. Demikian pula berbagai subuhat-subuhat yang lainnya, demikian pula berbagai bid'ah-bid'ah yang lainnya yang muncul tengah-tengah umat Islam ini. Maka tidak ada satu bid'ah pun, tidak ada satu kelompok yang sesat pun. Firqah sesat pun di belakangnya ada seorang sahabat, seorang salaf, seorang ulama' kibar. Tidak ada. 6. Demikian aku wa'alaqillah. Barakallahu fikum. Sehingga munculnya. Subuhat. Munculnya al Munculnya al Karena mereka memahami sebuah nas. 6. Tanpa merujuk kepada ulama' salaf tanpa memahami al-Quran sesuai dengan ulama salaf. 6. Qala Umar li Abi Bakr radhiyallahu anhuma selanjutnya Maka Sahabat Umar berkata kepada Sahabat Khalifah Abu Bakar as-Siddiq An radhiyallahu anhu, ketika Abu Bakar radhiyallahu taala memerangi, ternas yang diperangi oleh beliau adalah barang ani uz zakat orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Tidak hanya memerangi Musalaal al-Kesdab, al aswad al-Ansi, dan kelambak kelambak yang murtab yang lainnya bahkan belum memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat tersebut. Maka Umar radhiallahu anhu memberikan sanggahan kepada khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada kelompok yang terakhir tadi kelompok kaum muslimin yang mereka tidak mau membayar zakat Naam maka Umar radhiyallahu mengatakan kaifa tuqatilun bagaimana anda memerangi bagaimana anda wa memerangi manusia sementara mereka waktu qala rasulullah sementara rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan umirdu an qatilannas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah ufrim minni ma lahu wa illa bi haqqi wa hisabu ala sementara Baginda Rasulullah SAW telah mengatakan Saya diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merangi manusia Hingga mereka mengucapkan kalimat La ilha illallah Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat Al la illallah Dia telah terjaga dariku Harta bendanya Dan jiwanya Kecuali dengan haknya Nawa hisabu anallah ada hisabnya Sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang saya telah mengucapkan kalimat. La idha illallah. Dia telah terjaga harta bendanya. Terjaga pula jiwanya. kecuali dengan perkara yang hak. Adabun khisabnya. Nam. Sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala. Maka Ubakar menjawab. Dengan. Jelas dengan kokoh tidak ada keraguan dalam qalbu Abu Bakar Siddiq anhu wallah dengan sumpah lagi wallahi dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala law qatilanna man farraqa bainas salati wal zakati fa inna az zakata haqqul mali wallahi law mana'uni iqalan kan yu'adduna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi maka sahabat Abu Bakar sumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sungguh demi Allah saya akan perangi mereka la la'uqatilanna sungguh sumpah aku akan perangi mereka barangsa yang membedakan salat dan zakat badan sahabat membedakan antara sholat dengan zakat enam sholat perkara yang wajib mereka tunaikan tetapi mereka tidak menunjukkan zakat membedakan ini, sholat adalah perkara yang wajib ada zakat tidak bukan perkara yang wajib enam, bukan rukun islam bagian rukun islam yang lima membedakan antara hukum sholat dengan hukum zakat yang dua-duanya adalah kewajiban Bun min arkal Islam, fa inna zakat hakul mal. Sesungguhnya zakat adalah haknya harta. Wallahi, demi Allah, kata beliau, Rasulullah Taala kalau saudanya mereka mencegah dariku satu ikal, satu ikal saja yang dahulu mereka membayarnya, menunaikannya kepada bang jin Rasul, Alaihi Ssalam laqataltuhum ala man'ih sungguh aku akan perangi mereka karena mereka menghalangi zakat tersebut faqala Umar maka berkatalah Umar radiyallahu ta'alanhu fawallahi demi Allah ma huwa illa an ra'aitu Allah tidaklah enam tidaklah dengan sebab itu melainkan aku melihat Allah subhanahu wa ta'ala nam telah melampangkan dada Abu Bakar as-Siddiq lil kita lizu merangi mereka fa'araftu anna lhaq sehingga aku pun mengerti aku pun faham aku pun mengakui bahwa Abu Bakar adalah dialah belialah yang benar dalam masalah ini demi Allah mahuwa tidaklah belia Abu Bakar as-Siddiq melainkan aku telah melihat Allah telah melapangkan, mengokohkan dada Bakar Siddiq sehingga pun aku pun juga nam meyakini itulah yang benar kata Umar radhiyallahu ta'alanhu اخوانu billah barakallahu fikum Di sana dari riwayat yang lebih jelas, yang lebih lengkap. Sebagai alasan memperkuat, sebagai alasan yang memperkuat kebenaran pendapat sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Nah, Riwayat-riwayat mendukung bahwa istihad Abu Bakar yang tepat dalam masalah ini. Yaitu riwayat dari sahabat Abu Rayhah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dan juga riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. 6. Riwayat Alimah Muslim dengan lafadz Umar tu anuqadilan nasa. Saya diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk merangi manusia hingga mereka bersahadat. Alla ina illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dengan tambahan. Wa yuqimus salata wa yuqtuz zakata. Hingga mereka bersahadat. Alla ina illallah wa anna Muhammad dan Rasulullah. Dan hingga mereka melaksanakan. Menegakkan salat. Wajuk uz Zakat dan juga mereka menunaikan Zakat. Ini tambahan yang lebih lengkap, yang lebih sempurna, yang menguatkan istihad Sahabat Abu Bakar. Bahawa dalam riwayat ini, riwayat Abu Hurairah, riwayat Jabir bin Abdullah, riwayat Abdullah bin Omar radhiyallahu anhu dengan tambahan wajuki mustolat dan wajuk uz Zakat, menguatkan Membenarkan istihad Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sungguh perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merangin manusia hingga mereka bersyadat dengan, kuk, dengan dua kalimat syadat hingga mereka menegakkan sholat dan hingga mereka menunaikan zakat sehingga orang-orang yang tidak menunaikan zakat tidak aman dari untuk diperangi. Tidak nah, aman dari ancaman Al-Qital. Fa Jika mereka melaksanakan semuanya itu, mengutamakan dua kalimat syahadat, menegakkan as salah dan membeikan zakat. Enam Asamu minni bima'ahum Baru mereka aman Terjaga dariku Darah mereka dan juga harta Benda mereka Illa bihaqil islam Kita dengan hak islam Wahisabuhum Adabul hisab perhitungan amal ibadah mereka Tergantung Sesuai dengan perhitungannya Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dalam riwayat yang lainnya, "Endaburerah, wayuk minubi wabimajik tubih, hingga beriman denganku dan juga beriman dengan segala apa yang dibawa olehku." Wa anabilan daraka lakum walaupun dua-duanya sahabat Umar dan juga sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Naam tidak mendapat riwayat yang tadi yang lebih lengkap, lebih sempurna. Namun Khalifah Abu Bakar Siddiq memahami nam hadis tersebut yang dibawakan oleh sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu walaupun tanpa dengan tambahan wa yuqimus solata wa yutuuz zakata beliau seorang yang faqih nah beliau mengatakan wallahi demi Allah lauqatilanna man farraqa baina salati waz zakat beliau enam tingkat kefaqihannya beristimbat Demi Allah subhanahu aku akan perangi mereka. Barang saya membedakan hukum salat dengan hukum zakat. Nah. Demikianlah Kefakihan. sahabat Abu Bakar radhiyallahu dalam memahami nas tersebut. Nah. Sehingga beliau mantap Kokoh. Untuk merangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat mereka. Sebagaimana memerangi orang-orang yang tidak mau sholat. Lebih-lebih lagi ternyata ada dalil-dalil yang lainnya. Yang lebih lengkap dan memperkuat. Dan kebenaran istihad, istimbat, Sahabat as-siddiq awaq radiyallahu ta'ala anhu. Dari sini Ikhwan Afillah Barakalafikum yang terkait dengan kitab ini. Kitab-ul-Iqtisam, bil-kitab Sunnah. Demikianlah para salaf, para sahabat radiyallahu ta'ala'anhum. Di dalam berpegang teguh. Kepada Al-Quran dan juga Al Sunnah. Di dalam mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam mengagungkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana pekokohan, kemandapan Sahabat Abu Kharzidik radhiallahu anhu untuk mengamalkan Sunnah Nabi ini. Sekalipun mereka hanya tidak mau membayar zakat berupa satu iqal sekalipun. Sepele. Tetapi, Enam kelas seandainya mereka membayarnya di masa Rasulullah walau satu iqal, Dia tunaikan, dia bayarkan kepada bagina Rasul, Sekarang tidak. Mereka tunaikan, mereka tidak bayarkan. Enam belia perangi. dalam rangka ta'zim sunnah dalam rangka mengagungkan sunnah syariat Islamiah ini demikian pula tawaduknya Umar radhiyallahu ta'alanhum kebenaran adalah sesuatu yang paling utama di hadapan mereka sesuatu yang paling mulia yang mereka kedepankan sehingga enam bila telah datang al-haq maka itulah yang paling utama yang dia terima dia junjung setinggi-tingginya sebagaimana enam akhlak sahabat Umar radhiyallahu taala anhu Di antara hadis ini, "Qunna fil labar kalafikum". Barangsiapa yang mengucapkan "La ilaha illallah" wakna Muhammad Rasulullah, Ali sholatu wasalam, maka terjaga darah dan juga hartanya. Tidak boleh dilampas harta bendanya. Enam, kemudian dilihat kondisinya jika dia jujur apa yang dia katakan fabihi wa ni'mat namun jika dia dusta nah, atau menjadi seorang munafik maka disikapi dengan yang pantas bagi mereka nah. tetapi hukum asalnya adalah apa bila telah menaikkan kalimat laa ilaaha illallah, mengucapkan laa ilaaha illallah dan juga Muhammadur Rasulullah terjaga darah dan harta benda mereka. Ini hukum asalnya. Tidak boleh kita bunuh. Kita perangi kecuali dengan hak, di hak Islam. Seperti tidak menaikkan salat, tidak menaikkan zakat, dan sebab-sebab yang lainnya. Sebagaimana kisah Usamah radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah yang masyhurah. Ketika sahabat Usamah radhiyallahu anhu dikirim oleh baginda Rasul Ali salatu wasallam ila al-Quraqah Maka di pagi harinya kami mendapati, Om, kami perangi mereka. Walahik tu ana warajulul anfar, warajulamin hum. Saya bersama seorang anfar mendapati seorang laki-laki di antara mereka, orang-orang kafir. Falam magasinahum. Ketika kami mengepung dia, mengepung tinggal memenggal, tinggal menebas. Membunuhnya. Kala tiba-tiba laki-laki itu mengatakan. La inna illallah. Faka falansar. Maka seorang sar Dia tercegah. Enam. Berhenti. Tidak menjelaskan untuk memerangi orang tersebut. Fata'antuhu birumhi. Hatta kataltuhu. Tetapi saya ustama bin Zaid. Saya menikamnya. Enam, menebasnya, menombaknya dengan tombak saya hingga saya berasa membunuhnya. Salamakadimna balas Nabi ya saw. Ketika kami pulang sampel halu kepada Nabi, Nabi lahani saw. Fakalah ya Usama, wa Usama. Maka Nabi pun menegur kepada Usama radhiallahu. Aqtalta wa ba'da ma qala laa ilaaha membunuh dia setelah dia mengucapkan kalimat laa ilaaha illallah qultu kana mutaawidah wa ya rasulullah dia mengucapkannya itu karena dalam rangka untuk mencari perlindungan dengan kalimat laa ilaaha illallah faman zaalama yukarriruha hatta tamannaitu anni akun aslamtu qabla dzalikal yaum Maka Rasulullah mengulang-ulang kembali. Aqa taltahu ba'da maqala ila illallah. Wa fi riway asaqaqta kalbah. Aqa al membuka dadanya, membelah dadanya. Sehingga dia mengucapkannya karena nifat. Karena takut. Enam. Dari sini, ikhwan afillah barakala fikum. Sebagai hujah dalil. Bahawa seorang kafir. Jika bersyarakat Allah inya inallahu anna Muhammad dan Rasulullah. Baik Yahudi atau Nasrani. Atau Wasani. Majusi ya nam. Dan lain sebagainya. Maka terjaga. Darah dan harta benda mereka. Dari sini pula ikhwanatillah barakallahu fikum kita juga bisa mengambil sebuah fikih hadis wajibnya kita nam bermuamalah dengan zahir yang tampak dari seorang tersebut barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan ...menjaga hak-hak Islam secara dha'ir... ...maka tidak boleh bagi kita melainkan... ...mensikapinya dengan dha'irnya. Dan kita serahkan... ...haykah sebenarnya... ...kepada Allah subhanahu wa ta'ala... ...sebagai mana... ...kondisi orang-orang munafikin di zaman Nabi... ...sallallahu alaihi Wasallam, sallam. mereka... ...salat bersama kaum muslimin... Berpuasa bersama kaum muslimin, bahkan sebagaimana ketika berjihad bersama kaum muslimin, maka Rasulullah juga bermuamalah sebagaimana muamalah yang lainnya, syarat zahir. Walaupun Rasul tahu siapakah orang-orang munafikin waktu itu. Tapi demikianlah Islam. Mau kemih sesuai dengan zahirnya. Ikhwanku billah barakallahu fikum di sini sebuah masalah tentang bagaimana hukum meninggalkan as salah Ikhwanku billah barakallahu fikum apa masalah, -masalah terjadi di antara para ulama kita Nam apakah tariku sholati amdan dengan sengaja. Karena malas, kemalasan yang dia. Lakukan. Enam. Apakah dia seorang kafir. Walaupun masih meyakini. Tentang kewajiban sholat. Ijma' kaum muslimin. Barang siapa yang tidak meyakini. Tentang wajibnya sholat. Walaupun dia melaksanakannya. Dia telah kafir. Ijma' kaum muslimin sepakat barang siapa yang meyakini tidak wajibnya salat walaupun dia melaksanakannya dia kafir. Yang jadi masalah adalah orang-orang yang meninggalkan salat dalam kondisi meyakini bahwa itu adalah wajib fardhu fardhu ain. Kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka mengatakan kafirnya Orang-orang yang meninggalkan solat enam dengan sengaja atau dengan malas sekalipun walaupun dia meyakini tentang kewajibannya ini pendapat jumhur sahabat bahkan yang mengatakan ijma sahabat. wallahu a'lam enam tetapi jumhur ulama setelah zaman generasi sahabat kebanyakan mereka mengatakan tidak kafirnya termasuk pendapat alimam syafi'i rahimahullah ta'ala nam selama masih meyakini tentang kewajibannya ikhwati fillah barakalafikum al-shahrabi bin hadi al-madakhali taala mungkin diantara para ulama. Enam. Yang tidak mengkafirkan. Yang tidak mengkafirkan. Orang-orang yang meninggalkan sholat. Dengan sengaja atau dengan malas. Selama masih meyakini kewajiban sholat. Ini boleh dikuatkan oleh Al-Imam. Albani bani Rahimallahu Ta'ala. Namun, nahuana filah para kalafikum. Ini pembahasan yang sangat rumit, Khilaf di antara para ulama kibar dalam masalah ini. Walau Wa kulihal, nam seorang muslim, seorang muslimah tidak pantas dia meninggalkan solat. Karena solat adalah ibadah yang paling mulia sebagai barometer amal ibadah yang lainnya sebagaimana riwayat sahabat Abu kabura radhiyallahu ta'alanhu Rasulullah mengatakan idza salahat nam salaha tsairu amalihi wa idza fasadat fasada amalihi Sholat sebagai barometer amal ibadah yang lainnya. Jika sholatnya baik. Maka teranggap baik seluruh amal ibadah dia. Teranggap baik seluruhnya. Ibadah siangnya, Ibadah sadakahnya. Ibadah hajinya. Sehingga ibadah sholat yang memiliki kedudukan yang tinggi. Sebagai patokan utama. Timbangan yang paling utama. Pemberat yang paling utama as-salah. Sebaliknya pula izafasa dan jika rusak. Ibarat sholat ini. Menjadi rusak seluruh amal ibarat dia. Cukuplah. Hadisi sebagai. Campur untuk kita semuanya. Untuk bersungguh-sungguh memperhatikan ibarat yang satu ini. Dengan serius syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, hendaklah kita jaga dan kita merujuk kembali. Enam, kita merujuk kita mengulang-ulang kembali ahkam salah, secara mubahir dan juga kita perlu memperbaiki al-khusu dalam solat kita. Ehwana, Billa Barakallah Fikom. Salaf Nasrul Rabbil Allahan Majmain. Mereka orang-orang mutasykuna -orang berpegang teguh dalam seluruh amal ibadah, dalam seluruh agama. Tidak hanya mereka berpegang teguh dalam asas prinsip dan manhaj, tetapi mereka juga berpegang teguh dalam masa ibadah Mereka tidak hanya berpegang teguh dalam masalah manhaj dan akidah kemudian meninggalkan menyepelkan masalah ibadah tidak mereka adalah orang-orang ahli ibadah mereka orang-orang al-khasyiah sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ketika Aisyah radhiyallahu anha diperintah oleh Rasulnya ketika beliau sakit Menyuruh Aisyah radiyallahu anha. Untuk. Menyampaikan berita beliau agar. Abahnya untuk menggantikan. Mengimami kaum muslimin. Maka Aisyah. Menyanggahnya ya Rasulullah. sesungguhnya abahku itu tidak. Tidak, tidak kuat. Tidak mampu. Nam. Untuk. Mendengarkan ayat, membaca ayat. Setiap kali membaca ayat Al-Quran, beliau menangis. Seorang khalifah yang mulia. Seorang khalifah yang pemberani. Yang luar biasa saja di mana beliau ketika menjadi khalifah dihadapkan dengan berbagai fitan. Orang-orang murtad din, murtad. Musalam Al-Qadhab Al-Aswad Al-Ansi Tulaihan Ansari Asajjah Ini Orang-orang punya pasukan Punya umat Yang mereka Yang belum menghadapi kelompok-kelompok Yang demikian tersebut Yang mengaku sebagai Nabi Belum lagi orang-orang yang Tidak mau zakat Belum lagi yang melawan Tentara-tentara dari musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala memberangkatkan usama. Pasukan yang usama masih berangkatkan. Kalau bukan karena keberanian beliau, kejujuran beliau dalam termasuk di sunnah nah, dalam, kondisi, dalam kondisi internal waktu itu umat Islam kurang mendukung banyak yang murtad. Banyak yang menyimpang, banyak menjadi kafir kembali, mau memberakan pasukan Ustama bin Zaid. Ini sebuah resiko yang besar. Tetapi dalam rangka itu menjalankan perintah Rasulullah SAW. Ini semua karena keyakinan, kejujuran, ta'wakal dan taqwa yang jujur, yang ikhlas. Dari Sahabat As Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dari sini pula Ikhwan ya Afillah menunjukkan kefakihan dalamnya kefakihan fikih beliau, sahabat Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, berikutnya, Adapun hukum orang-orang yang meninggalkan zakat, Maka para ulama kita, Tidak sebagaimana hukum meninggalkan sholat. Adapun orang-orang yang tidak menunaikan zakat, Dengan sengaja atau dengan malas, Maka belum dikafirkan. Nah, mereka seorang-orang ahl-ahlusawat, Orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi nam tidak terjaga darah mereka. Tentunya yang melaksanakan ini adalah walaupun umur penguasa pem pemerintah kaum Muslimin bukan nam individu-individu masyarakat biasa. Tapi yang menegakkan al-haq Wal-kital, wal-muqatal Untuk merangi orang-orang yang tidak mahu menekan zakat Adalah haknya Wali al-amr nah. Dian Radal di pula Seseorang yang tidak menaikan zakat, tidak terjaga darah dan juga hartanya, firman Allah subhanahu wa taala, fain tabu akamus salat wa az zakata fahalus sabillahum. Inna Allah rahimun. Jika mereka bertaubat, menegakkan salat, Manaukan zakat, fa sabilah, maka biarkan jalan mereka. Fa maka biarkan mereka. Jika orang-orang kafir bertaubat masuk Islam, bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, kemudian menunaikan salat dan juga zakat, biarkan mereka. Dari sini khana fil barakal barakallahu menguatkan bahawa, membayar zakat adalah enam petigaian penjamin darah dan juga jiwa mereka bila mana dia tidak membayar zakat yang wajib baginya maka tidak terjaga pula darah dan juga harta bendanya sekali lagi ini haknya siapa penguasa pemerintah kaum muslimin bukan Pribadi-pribadi Muslim. Dalam ayat yang lainnya, "Khawanafillah barakalatikum, faintabu aqamus salat, wa aduz zakat, faikhwanukum fiti ini." Jika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menegakkan solat dan juga membari zakat, maka mereka adalah saudara kalian. Saudara seagama. Ayat ini di antara dalil penguat pendapat para ulama yang mengatakan kafirnya orang-orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Allah mengatakan Fa intabu wa akamus Jika mereka bertaubat dan menegakkan solat dan menerapkan zakat, maka jadilah mereka sebagai Uhuah, saudara kalian. Berarti, kalau mereka meninggalkan sholat, bukan saudara kaum muslimin. Nah, ini dalil yang dijadikan, yang dijadikan sebagai para ulama tentang kafirnya orang-orang yang meninggalkan sholat. Walaupun sebagian para ulama berpandangan tidak kafir selama masih meyakini kewajibannya. Bahkan dengan ayat ini pula menunjukkan bahwa tidak kafirnya orang-orang meninggalkan salat walaupun dengan sengaja dalam kondisi masih meyakini kewajibannya. Coba perhatikan. Allah mengatakan fa intam uqimus salata wa atuz zakata jika mereka bertaubat menegakkan salat dan menunaikan zakat. Perhatikan menunaikan zakat. Sementara orang-orang yang orang-orang muslimin yang mereka tidak mau membayar zakat karena malas atau sengaja bukan karena keyakinan zakat itu bukan wajib, tetap dia seorang muslim. Tetap dia menjadi seorang muslim. Nah, Baik. Ini keyakinan ijma' para ijma' kaum muslimin, para sahabat dan juga para ulama. Kecuali jikalau dengan meyakini sekat itu bukan perkara yang wajib. Maka menjadi kafir, murtad. Nah, berarti pula demikian pula orang lain melaksanakan salat. Kalau mereka mengambil istimbat, ta'inta wa akamus wa tuz zakat ta ikhfah din. Kalau mereka bertaubat, menegakkan salat, melunakkan zakat, adalah saudara kalian sesama agama. Nam, maka sama pula dengan perihal apa zakat yang gitu. Ini dua perintah. Menegakkan sholat dan membayar zakat. Kalau mereka berhujjah Bahawa seseorang yang menegakkan sholat dengan sebab itulah menjadi saudara se-islam. Dengan makna yang lainnya. Sebaliknya barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti dia bukan saudara se-muslim. Berarti bukan saudara dia se-islam. Jadi kafir. Kemudian lalu bagaimana dengan ayat selanjutnya? Penggalan selanjutnya. Wa'atuh zakat. Dan menunaikan zakat. Padahal. Wallahualan sepakat para ulama. Orang-orang yang. Tidak membayar zakat. Karena malas belum kafir. Tidak kafir. Berarti sama dengan. Orang-orang yang. Tidak melaksanakan sholat. Jika dia sengaja, karena pemikiran dia bahwa asal bukan perkara yang wajib maka menjadi kafir. Tapi karena kemalas, namun belum dikafirkan. Ini bantahan sanggan dari para ulama yang lainnya. Wabillahi alaikum. Assalamualaikum. Cukuplah kebanyakan para sahabat yang berpendapat kafirnya. Orang-orang meninggalkan sholat walaupun masih meyakini kewajibannya. Ini pendapat yang sangat kuat-kuat sekali. Kita khawatir. Khawatir. Dalam masalah ini. Nah. Walaupun jumhur para ulama kita. Berpandangan tidak kafir. Selama masih meyakini kewajiban sholat tersebut. Wal ilmu indahullah. Sehingga kesimpulannya ada pun hukum zakat tidak dikafirkan selama masih meyakini kewajibannya. Wallahu wa'anamil suwad. Nam ini yang bisa kita sampaikan pada kajian suwad hari ini. Dikarenkan waktu yang menghendaki untuk selesainya kajian ini. Ilahuna nakta'i bihadir nekdar.